Подай мені он той псалтирик, більше не хоче нічого. Цілий день Євпракція не їла, не підходила до вікна, боялася визирнути, боялася зустрітися поглядом з сокольником. Ану ж запримітить, як лихоманково зблизкують її очі, ану ж попередить сторожу. Нетерплячка била її, сповнювала нез'ясованим роздратуванням, злістю не знати й на кого. Коли ж? Чи довго ще? Чому не йдуть? А може, все те брехня? Може, нові підступи імператора? Може, заубуш затягнув до своїх злочинів і абата Бода? Бо що таке абат? Чи вона знала цього чоловіка? Знала його молитви, пусті слова про блаженних, намагання виправдати все на світі. Тим часом світ, сповнений такої неправди, що не хочеться жити на ньому. Нарешті дочекалася. Прийшли одразу обидва. Були поштиві, уважні. Вільтрут крутилася десь позад них, готова до послуги, допомоги, так само нетерпляче в очікуванні свого щастя. Дивне щастя, але на те нема ради. Заубуш виступив трохи наперед, змінився до невпізнання. Постарів, побільшало рубців на обличчі, важче тягнув свою дерев'янку і мов би, навіть злагіднів увесь. Чи то той тільки здається, а може, й не винен. І журина, і колись сестра Генріхова Адельгейда, то все злочинна воля імператорова, а барон лише слухняне знаряддя? У германці з наряд ділиною не обтяжується, навіть шибини звуть святим деревом. Не час було про чиїсь провини, час визволення для дій. «Ваша величність!» – вклонився за обуш. «Дозвольте, я проведу вас через сторожову вежу». «Соколину!» – поправила його праксія. «Прошу». Ворон справді був непізнаний. «Я сказала «соколина вежа». Так вирішила її назвати. Ваша воля, ваша величність. Окрім того, не хочу, щоб мене вели, пройду сама. Ваша величність сторожа, я імператриця. Хто може йти поперед мене? Так, ваша величність, але сторожа, вона нічого не знає. й ліпше. Вона звикла пропускати мене. Коли ж побачить вас, небезпечно будити сплячого собаку. Я зроблю так, як вважаю за ліпше. Гідність моя не може бути зашкоджена. Втрутився абат Бода, дочко моя, ми повинні бути обачливі. Алея в праксія затялася на своєму. Вона не хоче нічієї милості. В кожного ув'язненого лишається єдине право право на втечу. Може, вона давно б уже скористалася з цього права але пригнічувала її непотрібність світові людям. Куди втече? Що вона світові? І навіщо? Тепер прийшла звістка, що її десь ждуть, що її долею клопочуться найвищі особистості. Вона вдячна була і тим, і цим, які сповістили їй. Але перший крок хотіла зробити сама. Навіть загинути в останню мить, але зберегти гордість, полишити по собі доброславу. Це ліпше, ніж у ганьбі понижені діставати власну свободу з таких злочинних рук, як у цього барона. Вільтруд, покликла дівчину, одяг і інсигнії імператриці. Дівчина метнулася до скринь, хапливо діставала одяг, прикраси, корону, золота, самоцвіти, шурхіт коштовних тканин, тьма весяяння золота, зблизки діамантів у сутіні вежі. Вдруге в житті надягали в Йопраксія урочисті шати імператриці з піднесенністю, що межувала з непам'яттю. Вперше це було перед вінченнім у кельні. І ось тепер, коли відважилися вбратися так, щоб здобути собі волю. Одягання забрало багато часу, і чоловіки вже неприховано тривожилися. Але Йопраксія була, мов, суцільний спокій. Тепер можемо і ти кинула на обох чоловіків погляд повний погорди, стала спускатися першою, не зраючись, вийшла в перехід між вежами. Рукатий кентавр проваджав її праксію, і веселищі його тепер уже не видавалися недоречно навмисними, як тої днини, коли імператрицю в'язнено цю похмуру вежу. Таки ж недаремно виходить викарбувано було цю бронзу, для нагадування про веселощі і красу життя. Йопраксія не озиралася, не дивилася, знала все про кентавра. Бачила веселий розкіт, його копит, химерну борідку, чашу з вином. Так само не дивлячись, знала, що в найвищій мотворі соколиної вежі непорушно стоїть мовчазний похмурий чоловік, стоїть перед безмежним темним простором сам темний постаттю лицем у передсвітанковій мороці. Але світилося їй те лице аж сюди буйним подихом волі. Зоріли для неї очі сокольника. Мабуть, ладнався він випустити відразу мало не всіх своїх соколів на честі її визволення, щоб почалося воно у розсвисті дужих крил, в нестримності і захваті. Імператриця дивно схитнула головою Тьмавий блискот корони вдарив кудись у гору. Ніхто й не зауважив того, не побачив, як уклонився в останній праксі сокольник з своєї вежі. Зате молода жінка знала про те, бо хода їй відразу зробилася легкою, мов би летючою. «Бенедиктус, квівеніт і номіне доміні» – пробурмотів Аббат Бодо. «Привітка, блаженний, хто йде в ім'я Господнє» – латинське. Заубуш проказав якусь із своїх найтяжчих лаїк. Буде йому сто тисяч свиней, коли через ослячу пертість цієї жінки все загине. А Євпраксія вже ступила в стоколину вежу. Не Євпраксія, Адельгейда, імператриця.